svetih učitelja i svetih otaca. Onim koji je, kao što su i sveti apostoli, duhom svetim ogovili ljude, tako i on vaseljenski ogovac, koji je mnoge duše uhvatio mrežama duha svetoga, kako i troparu pjevamo duhu svetom,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 Nudi nektar premudrosti i sladost pravoslavljiva. Da osjetimo njegovu ljepotu, da, da osjetimo sladost naše vjere, braća i sestri. Kogod je posjetio ćelije, iskreno, umorno, osjetio i ulakšanje,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 dublje beznađe uvuče u kosti naše, jer ove kosti koje je danas Crkva Hristova pogaže pred nas, miomirisne, svete, čudotvorne i moćne kosti, ona pogaže i poziva nas još jednom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 A nije to ovako, vjerujte, to je, to je ogroman trud, ne samo baviti se tim temama, nego baviti se njima u naše vrijeme, u naše dana, u ono njegovo ludačko vrijeme, kad su manijaci bili na vodećim pozicijama, kad su manijaci i vuci napasali stadu, a i stado podivljali. Ne razlikuje više vuk od pastira,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 Na dan kad je sabor naše srpske crkve počeo sa liturgijom u studenici, istog tog dana počinje i nevolja. I evo odma posle dana, za one koji imaju oči da vide, uši da čuju, mada takvih na žalost nema, mnogo jer su i isušane, isparile od one vatre koja bije iz televizijskih ekrana i raznih drugih ekrana, uši obluvjele od silnoga praznoslovlja, skvernoslovlja, silnih psovki, laži i obmana, pa je vrlo malo i sve manje oni koji mogu da vide i da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 Za brade sijede za rijeći Bogo nadaknute, za mošti šdotvorne za kivote netrugažene. njima da nas oni vode, da nas oni uče, da nas oni prosvećuju, da nas oni ogu privode. Od kuda to obračji se sjede da takvave veičine? kao što je sveti vladika Nikolaj, koju poštuje vaseljenska crkva, po najmanje mi poštujemo, veliki ruski bogoljubivi rodo, odavno je prepoznao veličinu svetoga vladike Nikolaja, velika i tvrda na ocjenu sveta gora, davno je prepoznao svetoga Justine Ćelijskog,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 Такве пројаве силе Божије. Такве величине, равне апостолима и равне оцима ми не препознајем. А препознајем у кого сичушне ликови, сичушне душе. Дај Боже, да ио неблагодаћу заквашене нараста и расу до мере раста у ноћи Христове, али хми Mi poštujemo kao sićušna. А такве величине заквашене квасом, благојти божје, ми не препознајемо. Ако них не препознамо, браћо и сестри, без обзира што ми може да мислимо да смо од православного рода, ми нисмо у њиховој вери и ми утеху не можемо imati.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 I zato ova katastrofa koja je zadesila naš narod. Ali to nije ni jedina, to nije ni posrednja, braću se. Ukoliko se kao narod poslije ovog događaja ne opametimo, ako se ne pokajemo i vratimo ne samo Justinu, ma i samo Justinu, pita Justine, čita Justine, pa će onda ti kaže sve poimenice kome da se vratiš. Eno mužiti je svetih 12 tomova,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 Naučio. A to, braću i sestre, to nije ovako, zato nije ni teško, ali nije ovako, to čovjek mora da se mijenja i se pokaje da se suoče i sa svojim strasima i da im objavi rat. A i kad ga objavi da ne ratuje kako on oće, nego kako sveti oci, učitelji, terapeuti, ljekari naši, kako nas oni uče, Da bi sve to bilo uspješno sprovedeno i dovelo do spasenja. Zato obratenje moštiju svetog Ave i Ustine je veliki događaj za srpski narod. Istina, ovom događaju, braći i sestre, danas se poklanja čitavo pravoslavno. Ali za srpski narod to je veliki događaj, jer ukoliko se od danas, ne krenemo mijenjati kroz pokajanje, to jest kroz promjenu našeg odnosa prema crkvi, neće biti dobro. I ova katastrofa koja nas je zadesila, ona će se produžiti, braći i sestri, progresivno povećan. Jedini način da izbjegnemo propas i na duhovnom i na fizičkom planu, Jerova,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 kao što je otac Georgije solunski sveštenik ovih dana posjetio posle čitalog niza godina provedenih u Čežnji da dođe se pokloni svetome Nikolaju i svetome Justim. A prilikom prvog susjeta sa njim, kad smo malo lutali po Solunu, kad smo Božijim promisom naišli na njega, tražeći da nam pomogne malo u orijentaciji, on kaže, oci. Ja bi vas na režima nosio zbog svetoga Nikolaja i svetoga Justina sogunski sveštenik na te sogunski sveti grad ali to gradog sveštenika reči svetoga Nikolaja i svetoga Justina i to samo nekoliko kapi braćijo i sestre to što je prevedeno na grčki nije to je vrlo malo prevedeno Svega je nekoliko kapi na njegov mladi, žedni jezik. Promijenio ga je i duboko utješio. I zato smo kao narod odgovorni da taj veliki dar čuvamo i da ga ponudimo čitaloj vaseljeni, jer on i pripada vaseljeni, a nama je dat na odgovornost. Neka bi Gospod dao, ne mora nas biti, braći, se mnogo, ali to što je u crkvi, dvoje, troje, petoro, šestoro, stotinu, dvije, stotini, iljadu, dvije, dvije iljade, da ih prepoznamo ozbiljno i da im priđemo ozbiljno i da ih slušamo pažljivo i da te riječi koje nose utjeku i život vječnih unesemo u naše srce.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 fact. Mm.